13. Fejezet Light Pointer szerette magát a legfőbb bérgyilkosnak képzelni. 180 cm-es magasságával és 80 kg-jával azonban a legkevésbé sem volt félelmetes jelenség. Egyáltalán nem az a brutális külsejű Otromba fickó, akik a Hollywoodi filmek tipikus csontörő nehéz fiújt Jó képű volt, gyors felfogású,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 A döntéseiben vakmerő, látszólag félelmet nem ismerő el lassan, de biztosan kivívta annak az embernek a megbecsülését, aki egyetül számított. Mindezt nyers butalitásával érte el. Annak idején elsőként azt a megbízatást kaptam is hogy tolmácsolja üzenetét annak a nyikhajdog kereskedőnek, aki nem megfelelő helyen jutotta meg üzletét. Az a fajta üzenet volt ez, amelyet nem lehetett írásban eljutatni a címzethez. Pointernek kellett gondoskodnia arról, hogy a fiatalember ember örökre elhagyja washington Az üzenettel egyúttal esetleges további behatóvónak is értésére kellett adni, hogy a bandák akkora részt haszíthatnak ki maguknak a városból, amekorát csak akarnak, mint amíg nem teszik a lábukat szlétel területére. Pointer megoldása még a washingtoni alvilágban is általános illadalmat keltett. A bérgyilkos fegyverével kiterelte a drogkereskedőt a boltból,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 hogy tövig nyomta a polsekászpedálját. Mivel az utolsó lakott helyet már vagy 30 km maga mögött hagyta, biztosra vette, hogy nem bottik majd rendőrökbe. És ha mégis nehéz klesser és foltjaikkal, úgyis állva maradnának az ön remekbe szabott német sportkocsi mögött. A perzselőhőség és a pulaszton párás levegő ellenére nyitott -e tőle a zágódott, még barul pölcsekéjét megkezdjük sem vette le. A megjelenés sokat számít a találkozóra, ahová sértett, éppen ez volt a legalkalmasabb megjelenés. Ez az egész ügy bélivel meg azon a annyira kicsúszott a kezéből, hogy tühében ölni tudott volna. Béli tervét nem lett volna szabad végig sem, nem hagy jóvá hagynia. Pedig milyen egyszerűnek tűnt az egész? Minden szükséges elem volt, falakon belül elintézni, nagy fickó, kisfiú, szűkhelyiség. Hogy lehetett ezt elcseszni? Mindegy 10-15 perc tudni fogja. A lévő óra szerint Béli már fél órája vár rá. A Bélihez hasonló alakokkal sokkal könnyebb beszélni, ha előbb egy kicsit megváltoztatják őket. A szarjankó félelmében már biztos összecsinálta magát, vagy ha még nem a rendezvú végére úgy is összefogja. Alig három órával azelőtt ma inkább maga is kis a nadrágjába csinált. Korábban még sohasem látta ilyenek szételt. Az arca céglaförös volt, s remegett a tűtől. Megalázta, igen, ezt mondta. Pointer megalázta őt és az egész szervezetét. Aztán még csak meg lehet békélni, ha egy politikus vagy drogkereskedő elleni merénylet nem sikerül. De hogy Pointer egy pörtönszerlába kis nem volt képes megöletni, ha ezt kiszivárok, az utcai nepperek éveken át rajtuk fognak röhögni. Ha pedig kiröhögik őket, oda tekintéjük, tekinteljük, és ha nem tisztelik őket tovább, kikeszthetik szlételt birodalmát, ami erőszakhoz vezet, az erőszak pedig nem tesz jót az üzletnek. De vajon mióta utáll Slater az erőszakot, Tűnődött Pointer, miközben az öreg kitöltötte rajta a hangját. Aztán rájött, hogy biztos az a gyáva, ami belbeszélte tele a fejét a békekötés előnyeiről. Bár ahogy szléter az emberét fegyelmezte, az új hozzáállásnak nem sok jelét lehetett nála felfedezni. Slater csak azért adott Pointernek még egy lehetőséget, mert hőséges volt hozzá, és korábban mindig jól végezte a munkáját. Mire ennek vége, mondta Mr. Slater nagyon komolyan,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 30 perccel korában Mark Béli gondosan kocsijával a hílbőri taverna mellett egy eldugott parkolóhelyre. Más kocsi nem is volt a parkolóban, csak három lesrapált Halli Davidson elől a bejárat mellett. Mint három kipányvázató úgy átogott. Béli délben még mindig túl másnaposnak érezte magát a helyváltoztatáshoz, hát még a vezetéshez. A feje olyan nehéz volt, hogy alig tudta felemelni. Egy nap majd megpróbál végleg leszakni az itarról fogadkozott. Hosszú ideig csak ült, miután a furgon parkoló állásba tette, számítva arra, hogy a kocsi ablakán keresztül bármelyik pillanatba fejbelülhetik. Alaposan személyre vette a terepet. Az orfelvész, ha tényleg itt ólálkodik, jól elrejtőzhetett. Mit iszkózt Mark, biztatta magát, nem nyírhatnak ki? Egyelőre legalábbis nem, nélkület nem mennének semmire. Mióta poént reggel felhívta, ezt a mondatot ismételgette magában kölcsösen, olykor hangosan, olykor csak magában. Útban idefelé erre az elhagyatott pajóztató helyre annyiszor mondogatta, hogy a végén már el is hitte. Ám most, amikor elérte úticélját, úgy tűnt számára, hogy tragikusan rossz következtetésre jutott. Már már azon volt, hogy rükkvercbe kapcsol, és hanyat hamlok menekül Virsinyából, ha kell az országból is. De tudta, hogy ez nem megoldás. Pointelt nem abból a fából faragták, akinek az ember csak úgy nemet mondhat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 Mark sose tudta elszállni magát, hogy megkérdezze, ki a szervezettől, aki képes ilyesmire. Úgy is sejtette a választ, de abban keresett hilosztalást, hogy talán mégsem az, akire gondol. A Hilbity taverna tipikusan az a hely volt, amely csak is a vidéki virginia létezhetett. létezhetett. Ezernyi kimondhatatlan titok és cselszörű színhelye, ahol ha az embernek van messzebe menni, bárkivel bármit megbeszélhet, annak a teljes tudatában, hogy amit ott kimondanak, nem fog még egyszer elhangzani. Az elővárosi negyedek elekánsabb lebújjaival szemben ide soha nem tért be egyetlen arra haladó vagy innem helyet kereső eltévedt autó sem. Az turisták előbb csinálták volna össze kocsijuk bőrüléseit, sem hogy önként átlépjék a Hillbilly tavernak taverneküszöbét. Itt egy ideje már telefon sem volt. Egyszer egy verekedés közben összetörték, és amikor a telefontársaság kiküldte a javítóbrigádot, elszedték tőlük a pénzüket, a felszerelésüket. Azóta senki sem tett újabb kísérletet a készülék megjavítására. Az egyik telefonszerelő megpróbálta ugyan felvenni a küzdelmet, de utána kénytelen volt kártérítésigént benyújtani a cégénél, és ezzel a vállalat történetének leghosszabb és legkülönösebb peresügyét indította útjára. Ahogy Marka taverna ajtaja felé ment, feltűnt neki, hogy nincsenek rajta alpakok, Pontosabban az ablakokat bedeszkázták és reklámokat eszkáváltak rájuk, amelyek a ragyogó napsütésben is világította. Úgy tűnt, hogy a rosszog a folyépület oldalfalait az egymásra a számtalan sötétbarna estéknélitek tartja össze. Mark figyelmét a bejárati varandán felkeltette egy színes festmény, amikor közelebb hajolva megállapította, hogy egy véges lég odaszáradt nagy hányás, sietve elfordult.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 A falnak hátul ült, s amit hozzászokott a szeme a sötétséghez, felmért a helyiséget. Érces hang, nehézkes léptekkel a söntéshez men, hogy teljesítse a rendelést. A legalább 130 kg -s fickó alig a pult és a címke nélküli palackokkal zsúbolt söntésborc közé. Arcát és nyakát teljesen elvette hatalmas bazonda mely úgy csapkodta Helly Davidson pólóját, mint egy szőrös partedli. A pofa évek óta nem járhatott fodrásznál. Legalább annyi ideje, mint amikor utoljára megnézette, nem vette még tanyát a szakálában egér vagy mókus. Annyi azért tőle, hogy a sörényét szoros lófarokba fogta, és így legalább nem rúgott bele az italokba, miközben kimérte őket, hanem a közt a hátát Mark úgy gondolta, érzes lehet a dolaj, de egyáltalán nem lette volna meg az sem, ha kiderül, hogy a lebúj eredeti gazdája egy nagy hűtőszekrényben alussza örök Álmát a pincében. Üvegben hozták ki neki a sört. Ha jól számolt, rajta és a csaposan kívül még hárman tartózkodtak a tavernámban. Mindről úgy látszott, mintha nagyon régóta ott ülnének. Társalgásuk hol hangosabbá, hol halkabbá vált, hol nyomott volt, hol meg élénk, és folyamatosan a hegyvidék lakóira jellemző elnyújtott hanghordozással beszéltek. Marknak most egyetlen dolga volt, várni, s nem túl feltűnően bámolni ezt a társaságot,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 a súlyos aranynyakláncot, meg a vastag aranyval Itt vagyok kettesben egy rohadt gengszterrel, gondoltak keserűen. Bainter vagy előre tudta, hol ül Mark, hogy félelmetesen gyorsan alkalmazkozott a sötéthez, mindenesetre egyenesen az asztalához ment, s mellé le, nem bele szemben, ahogy Mark számított rá. Így a szerelmes párok szoktak ülni, nem azok, akiknek üzleti megbeszélni valójuk van, gondolta ám ekkor még nem tudhatta, milyen rafinált eszközei vannak az igazi, megfélemlítésnek. Painter jelenlétében még a kövér csapos is szinte könnyedén járkált, és kérés nélkül tartozott az új vendégnek. Painter egy hosszú percig csak bámolt magra, akinek kétszer is le kellett kapni róla a pillantását. Megszegte az ígéretét. Szólarznek végül. Volt valami furcsa a hangkortozásában egyszerre haladszott nyugodnak és dühösnek,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 Kérdeztem valamit, te szarházi. Mark egy pillanatra elfelejtette, is a kérdés, de aztán kitisztult az agya. Nem, nem tudom, talán miattam, é, igen, biztos miattam, doktor. Pointer annyira közel hozzá, hogy Markot megcsapta a rágógumia illata. Gyümölcs ízű, jó rágó. Téved, Mark. Megint téved. Felelte, s hangja újra fenyegetően nyugodtá vált.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 hogy magát kinyerjük. Marnak megint kezdett elködösülni az agya. A gyomra úgy forgott, hogy nagyon úgy érezte menten le a pointár fényes bőcsekéjét. A gengszter elengedtem elengedte Mark állát, és hátradőlt a székében. De lebeszéltem róla. Rávettem, hogy kapjon még egy lehetőséget. Most itt tartunk fej. Az unaköt meghal, pedig megkapjuk a dohányt, maga életben marad. Különben vége. Mark belekapaszkodott ebbe az utolsó reménysükárba. Szóval van még egy lehetőségem, akkor jó, pointer. Micsoda, hülyének néz? Vágott a szavába. Nem elég az élete garanciának ahhoz, hogy második lehetőséget kapjon. Személyesen én fogom agyonverni a kölyköt. Magának nincs más dolga, mint várni az ügyvédjétől a papírokat. Hosszú csend következett. Mark tudta, hogy most újabb felmenésen de inkább nem kérdezett semmit, csak némán várt. Még egy dolgot meg kell beszélnünk, pontosabban kettőt. Először is. Maga a saját örökségének csak kisebbségi részese. Mr. ez Léterészesedése már 2 millióra rób. Ez az ára manapság annak, ha valaki elcseszik valamit. Plusz erre én még ráteszek 300 mert életben hagyom. Ehhez adja még hozzá azt a 200 amivel már lóg nekem,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 Tudja, Mark, magyarázta pointer, nekem gondolnom kell a magam jó hírére is. És az a nagy helyzet, hogy nem engedhetem el magát innen csak úgy. Leckét kell kapnia tőlem. Lassú, hatásvadász mozdulattal előhúzott egy pisztolyt a fényesre kapott bőrkabátja alól, felhúzta, felhúztas, közvetlenül Mark jobb szemére szegezte. Felállt, hátra a székét, hogy több helye legyen, majd a fegyvert átette át a bal kezébe, miközben egy pillanatra sem vette el Mark fejétől. Jobb vagy bal kezes? kérdezte. B bal, de Dr. Mark félelmébe, szinte szűkölve, amitől a gangster csak még nagyobb undort érzett iránta. Pointer erre előkapott egy tollat, meg egy papírfejszint a belső zsebéből, és Mark elé tette. Akarom látni az aláírását, mondta. Mark válló szemmel láthatóan besett, amikor rájött, hogy a fickó átlát rajta. Őszinte most már könnyek is kísérték. Sajnálom, Painter, mondta remegő hangon. pipát követtem el. Jaj, jaj jobbkezes vagyok. Tegye a kezét az asztalra, utasított a Painter, miközben beszélt valami, megváltozott a tekintetében. Mark ezt még a taverna sötétjében is jól látta. Hideg, számító pillantás volt ez. A gonosz pillantása. Mark komályosan felfogta, hogy éppen összevizelte magát, és ezzel újabb szat társult a webbújban uralkodó visszataszító bűzhöz. Szánalmasan megrázta a fejét, de nem dacból, hanem hogy pointer megkönyörüljön rajta. Ne kelljen kétszer mondanom, fölmet rá gangster. Ne felejts el, hogy Mr. Slaterrel semmi szükségünk a pénzére. Csak azért veszük el, hogy magának rossz legyen. És sok szenvedéssel tartozunk magának. A döntés a maga kezében van. Vagy már is a személyereztek egy kolyót, vagy az asztalra teszi a kezét, ahogy mondtam. Mark keze vadul remegett, ahogy eleget tett az utasításnak, és ráhelyezte az asztal A világ leszűkült arra a hatalmas kereknyílásra, amely a személynek szegeződő fegyvercsöve volt. Az a morbid két és motoszkár benne, vagy a megpillantja a -e történt csúcsát közvetlenül azelőtt,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 Pointár arcán derültség tükröződött, amint megmarkolta Mark jobbjának mutatóját, majd kővégét keményen a második és harmadik új izületé közé nyomta. Aztán derültsége széles vigyorral rátalzott, ahogy fokozatosan egyre jobban ráhelyezett a művegyújával, és közben a mutatóját felfelé emelte. A másik kezével továbbra is szorosan markolta a pisztolyát. Mint egy 5 másodperc múlva Mark második új izzlete pukkanásszerű hangkíséretében, mint amikor a hólyagfólia dudorait kipukkazti az ember, kificamodott. A szem előtt fénykarikák táncoltak, a gyomra a tarkában volt, de nagy nehezen sikerült úr lennie önmagán, és főleg némának maradnia. Tíz másodperc múlva a középső újperce is elredcsen Painter hüvelygólyának nyomása alatt. fejétől a válláig éles fájdalom hasított belé, Felugrott ültő helyéből, s az alsó ajkát is átarabta. Amikor Painter elengedte, Mark újja, mint valami zászló rót a törés helyen felfelé állt. Büszke volt rá, hogy megállt a jajgatás nélkül, s hogy ennek köszönhetően még mindig él. Aztán megkínzott kezét visszahúzta, és mint egy gyerek balkonyak hajlatába dugva dédelgette. Ekkor vette csak észre, hogy a pisztoly még mindig rászegeződik. Sajnálom, már. Mondta Pointer, tovább is vigyorogva, de még nem vagyunk kész. Az első új azért volt, mert elcseszte a dolgot. Most még egyet kénytelen vagyok eltörni, mert azt hazudta, hogy balkezes. Muszáj megtalálunk a bizalom alapját, amelyre kapcsolatunkat építhetjük. Na, tegye vissza a kezét az asztalra. Mark már is kétszeresére dagadt, ahogy meglepett erekből a szövetek közé folyt a vér. Minden mozdulat gyötrelmes fájdalommal járt, de főleg a tudat volt már-már elviselhetetlen a számára,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 Örömmemre szolgált, hogy üzletet köthettem önnel Béri. Írjon, mihely tud. Majd hívom, hogy szükségünk van önre. Painter sértség nélkül ugyanúgy, ahogy bejött, az ajtóhoz ment, nem mielőtt távozott volna oda szót a csaposnak. A barátom fizet, de legyen vele türelmes, mert beletelhet egy kis időbe, amíg előhallászta a pénzt a zsebéből. A csapos válaszképpen udvarjasan bólintott, s gondosan ügyelt rá, nehogy a pillantások találkozzanak. A hílvüli tavernában... Senki nem látott szemmi.